Від реготу похмуро буркнув Славко. Бо тікати будемо, як я вас Павлушею від контрибуцію не бігали. Пам'ятаєш у Нестайка? І взагалі, ідеї треба не з книжок старих цупити, а самому вигадувати. От і вигадай, образився Сашко, розумний дуже як на мене можна спробувати на водонапірну башту полісти і почепити там щось. Висота сам знаєш, ого-го! Це все дрібниці, зіткнув Славко. Так собі, забавки та й годі. От якби пожежа була або повінь. Дурень ти, аж сплюнув з пересердя брат, і ляпнеш отаке. Хоча, – замислився хлопець, – чому не ідея? Гайда до ставка, там завжди малеча брюхається, може й поталанить когось врятувати. Кілька днів хлопці чергували біля річки, але марно. Малюки весело хлюпалися у воді і гадки не маючи про чиїсь проблеми. Тоді брати, злі та знервовані, вирішили таки, Лізти на башту. Не подвиг, звичайно, але ж головне, як заспокоював себе Сашко, страх перемогти. Тому башта якраз те, що треба. Але склалося далеко не так, як планували друзі. Спочатку все йшло добре. Вони навіть жартували і підсміювалися одне з одного, та тільки на героїв мостилися на верхніх щаблях і хвалькувато поглянули вниз, їхня сміливість мить випарувалась, як калюжа у велику спеку. Руки самі прикипіли до поручнів, хоч плач, хоч на допомогу гукай. Але ж соромно. «Давай пісні співати!» – знайшовся таки Сашко. «Тоді нас хоча б побачать, а там зорієнтуємось!» Спробували, але зуськи. Односельці лише привітно махали руками і сміялись у відповідь, деякі жартували з хлопцями. Тільки десь години через дві люди зрозуміли, що тут щось не так і почали, перемовляючись, потроху збиратися під баштою. Хлопці до того часу вже добряче захрипли, і лише цокотіли зубами від холоду і страху. Хотілося їсти, пити, а найбільше злісти, нарешті з цієї клятої башти. Спочатку братам було байдуже докпинів натовпу, та коли внизу з'явилися всі їхні друзі, Стало непереливки. Славко ладен був крізь землю провалитися, аж раптом край мука побачив, що брат потроху відклеїє руку від щаблини і, взагалі, усім своїм виглядом дає зрозуміти, що спуск розпочався. Хлопець хотів був гукнути його, але вчасно втямив, що Сашко з несподіванки може зірватися. І прикусив язика. Брат спускався усе впевненіше, і тут Славко зрозумів, якщо він і далі сидітиме на щаблині, немов курка, то об'єктом глузів буде саме він. Тому, набравши в груди якомога більше повітря, Славко й собі почав поволі переставляти руки по щаблях клятої драбини. Не встиг Сашко стати на землю, як батькова рука стягла його вниз і одразу ж вліпила добрячого запотиличника. «Ах ти ж, затрипанцю, видриня мале!» – лютував дядько Віталій. «Через тебе, шмаркача нещасного, пожежну команду збиралися викликати. Добре, що вчасно побачили, як ти злазити почав. А то б ославили мене на весь район. Сорому не оберешся. Сашко тільки мовчав, похнюпивши голову. А що тут скажеш? Клепки не вистачило, поперся до неба в гості. От тепер слухай та мовчи. Одне слово отримали хлопці добрячого прочухана. Перепало й Славкові, і хоча небожа дядько Віталій і пальцем не зачепив, хлопцеві було неабияк соромно. «Ти ж на півроку старший, Святославе!» – картав його дядько. «Ну, сам поміркуй. А якби хтось із вас зірвався до біса? Що тоді?» Міло Буряка плювати на все хотів. «Поглянь, поглянь!» – звернувся до сина. Мати досі за серце тримається, а тобі як згуски вода. «Чого це, як згуски?» – промурмотів у кутку Сашко. «Ми теж переживали». «Переживали вони. Чого б то?» – хотів би я знати. Знову завівся дядько Віталій. І взагалі, признайтеся, якого біса ви на ту башту поперлись?»